הַהְהִצִּלוּ אֹתָם אֶלֹהֵי הָגוֹיִם אֲשֶׁר הִשְׁחִיתו אַבֹתָי אֶת גֹזָׁרָן וְאֶת הַרָן וְרֵצֶׁפְּנֵי עַדֶן אֲשֶׁר בִתְלָסָׁר. אַיה מֶלֶךְ חָמָת וְמֶלֶךְ אַרְפָד וְמֶלֶךְ לְעִירְ ס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 עץ ואבן ויאבדון ועתה אדוני אלוהינו הושיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה אדוני לבדך וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור כה אמר אדוני אלוהי ישראל אשר התפללת אליי אל סנחריב מלך אשור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 ממקדם וצרתיה, עתה ותיה, ותהי להשעות גלים, ניצים, ערים וצורות. ויושביהן קצרי יד, חתו ובושו, היו עשף שדה ורק דשא, חציר גגות ושדמה לפני כמה. ושבטך וצאתך ובואך ידעתי, ואת הת... רגזך אליי, יען התרגזך אלי ושעננך עלה ואוזני ושמתי חחי באפיך ומתגי בשפתך והשיבותיך בדרך אשר באת בה וזה לך האות אכל השנה ספיח בשנה השנית שחיס ובשנה השלישית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 ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה א', וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וייסע וילך, וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בננבה. ויהיו משתחווה בית נצרוך אלוהיו, ועד רמלך ושר עצר בניו הכוהו בחרב. והמא נמלטו ארץ עררת, וימלוך עשר חדון בנו תחתיו.